Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunjukkan cara bacaan kalimah yang digariskan soalan pada surah At-Taubah ayat 24 muka surat 190. Keliru sebab ada hamzah wasal kat tengah itu. Baik. Ini pertama sekali cara bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amwalunq taraftumha. Ha, kira ha, saya begitu ya. Itu pertemuan yang kita nampak ialah tanwin izhar. Bila sebut tanwin izhar yang biasa kita jumpa pada hukum izhar halqiy, Iaitu baris dua di atas selari atau sejajar, baris dua di bawah selari atau sejajar, dan baris dua di hadapan berbentuk enam sembilan seperti ini, ia dipanggil sebagai tanwin izhar, iaitu hukum izhar halqiy. Biasa kita jumpa uh, uh, simbol itu. Jadi sini ialah tanwin izhar, simbol izhar, tanwin yang izhar, hukum izhar bertemu dengan hamzah wassal. Ataupun dengan kata lain, pertemuan dua huruf yang mati. Iaitu pada tanwin itu ada nun mati yang tersembunyi. Dan huruf yang mati selepas Hamzah wassal. Biasanya kita jumpa lam, tapi kadang-kadang qaf, kadang-kadang ha, kadang-kadang huruf-huruf uh, lain. Lah. Jadi pertemuan dua huruf yang mati. Dipanggil hukum sebagai iltiqa' sakinain. Ya? Pertemuan dua huruf yang mati, huruf nun mati pada tanwin dan huruf yang mati selepas Hamzah wassal. Ataupun yang kita nampak, Tanwin Izhar bertemu dengan Hamzah al-Wassal. kata lain hukum, iltiqa' as-sakinain. Uh, cara bacanya ialah, pada Tanwin baris dua di hadapan itu, dibuang satu dan diganti dengan nun baris bawah. Tanwin baris dua di hadapan, kalau asalnya bunyi lun, buang satu baris jadi bunyi lu. Kemudian ditukar kepada uh, nun baris bawah jadi bunyi luni dan eja ke huruf yang bertanda mati selepas hamzah wasal maka bunyinya luniqo wa amwa luniqo taraftum jadi jah, hukumnya uh, cara baca yang begitu hukumnya ialah iltiqa sakinain dibaca dengan luniqo maka hukum qalqalah sughra kebetulan macam tu ejaannya jadi hukum iltiqa sakinain andai kata andai kata saya menggunakan huruf yang sama di sini ya mohon maaf saya menggunakan huruf yang sama di sini. Jika lam dua di atas lan. Lam dua di atas bunyi lan. Kalau buang satu baris, jadi bunyi la. Kemudian ditukar kepada enum baris bawah. Jadi bunyi lani. Eje ke huruf qaf yang bertanda mati itu. Jadi bunyi jadi lanikota. Begitu. Jika lam dua di bawah lin. Buang satu baris, jadi bunyi li. Kemudian tukar kepada Nombor bawah jadi bunyi lini ejer eh, ke huruf qaf yang bertanda mati maka jadi dia bunyi liniqu luniqata liniqata laniqata dikem menggunakan huruf yang sama itu lah tiada bunyi lan atau lin sekadar memberi contoh supaya nampak kefahaman yang lebih jelas jadi saya menggunakan huruf yang sama mudah-mudahan bermanfaat hukumnya iltiqa sakinain Cuma penerangan lanjutnya ada 34 tempat pada kurdukan seperti ini di mana kita kita mesti baca mesti melaluinya dan baca dengan kaedah yang saya terang tadi 34 tempat kemudian ada 10 tempat dipisahkan oleh uh, tanda waqaf dipisahkan oleh tanda waqaf dan ada eh ada 11 tempat dan ada 60 tempat dipisahkan oleh nombor ayat maknanya keseluruhannya ada 105 namun dalam 105 itu 34 mesti dibaca mesti dilalui seperti ini tak boleh terkecuali 34 tempat iltiqa sakinain mudah-mudahan beri pencerahan wallahu a'lam